Jesus förutser Petrus förnekelse. Kapitel 13 verserna 36 till och med 38. 36 Simon Petrus frågade: "Vart går du, Herre?" Jesus svarade: "Dit jag går kan du inte följa mig nu, men längre fram skall du följa mig." 37 Petrus sade: "Herre, varför kan jag inte följa dig nu?" Jag ska ge mitt liv för dig 38 Då sa det Jesus Du ska ge ditt liv för mig Sannoliken jag säger dig Tuppen ska inte gala Förrän du tre gånger har förnekat mig